Molimo se svim mogućem gospodinu Bogu. Gospode Bože, mi smo ti zahvalni za tvoju objavljenu volju u svetomu pismu. Ona je dovoljna i dostatna za naše spasenje i mi ti upravo zbog toga i zahvaljujemo. A sada te i molimo, pomozi nam gospode da razumijemo tvoju riječ, da se ona duboko nastane u našim srcima, da prožme naše biće. I molimo te da duh tvoj sveti prosvjetli naš um kako bi shvatili sve one istine koje su zapisane i objavljene u svetomu pismu. To te molimo po utjelovljenoj i živoj riječi gospodu Isusu Kristu koji živi i kraljuje u vijeke vijekova. Amen. Čitanje svetoga pisma Evanđelje po Ivanu 21. poglavlje od 15. redka nadalje. Poslije objeda reče Isus Šimonu Petru, Šimune Ivanov, ljubiš me više nego ovi? Reče mu, da gospodine, ti znaš da te ljubim. A Isus mu na to odgovorio, pasi jagance moje. Reče opet drugi puta, Šimune Ivanov, ljubiš li me? On mu odgovori, da gospodine, ti znaš da te ljubim. Na to mu Isus reče, pasi jagance moje. Reče mu tada i treći puta, Šimone Ivanov, ljubiš li me? se Petar, što mu reče po treći puta, ljubiš li me, te odgovori. Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. A na tomu Isus reče, pasi ovce moje. Zaista, kažem ti, kada si bio mlađi, opasivao si sam sebe i išao si kamo si htio. A kad ostariš, raširit svoje ruke... I drugi će te opasivati i odvesti kamo nećeš. Tim riječima htjede označiti kakvom će smrću proslaviti Boga. Na tomu reče, pođi za mnom. Petar se obazre i vidje gdje za njim ide onaj učini koji ga je Isus ljubio, koji se na večer naslonio na njegove grude i rekao, gospodine, tko je taj koji će te izdati? Kada ga ugleda, Petar reče Isusu, gospodine, a što će... Na ovaj. to mu Isus reće, ako hoću da on ostane dok ne dođe, što je tebi do toga? Ti pođi sa mnom. Tako se proširi među braćom riječ da onaj učenik neće umrijeti, A Isus mu ne reće da neće umriti, nego ako hoću da on ostane dok ne dođe, što je tebi do toga? Ovo je onaj učenik koji svjedoči za ovo i koji ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo. A Isus je učinio i mnoga druga dijela. I kada bi se potanko popisala, mislim da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti knjige koje bi trebalo napisati. Amen. Amen. Teme današnjeg evanđelskog navještaja zapis je evanđelja po Ivanu 21. poglavlje. U prvom i drugom čitanju poslušali smo riječ koja je zapisana u ovom kanonskom evanđelju. I želimo istaknuti nekoliko sljedećih povisnih detalja koji su bitni za razumijevanje općenito ovoga cjelokupnog biblijskog konteksta pročitanih redaka Svetoga pisma. Naima evanđelista Ivan koji je pisao svoje evanđelje otprilike prilike 70 80 godina poslije Krista, imao je nakanu dati točnu prezentaciju i zapis onoga što je Isus naučavao. Tio je pod Božim dakle, nadahnućem objasniti ljudima i prenijeti one temeljne istine koje je Isus Krist prenosio svojim učenicima, ljudima, apostolima i onima koji su bili voljni slušati evanđelsku poruku. Evo, na samom početku ove knjige spominje se Tiberijatsko more, Tiberijatsko more je zapravo Galilejsko jezero koje se nalazi sjeverno od Jeruzalema, a ljudi toga vremena nazivali su ga more zato što je ono relativno veliko, otprilike 200 nešto kvadratnih kilometara, pa je u njihovim očima to bilo svoje vrsno more, iako točno, precizno rečeno to nije more, nego su oni to tako nazivali. Činjenica da se ovdje spominje baš Tiberijatsko more daje nam naslutiti e, to da je ova knjiga nastajala 70. godine poslije Krista, a taj datum je dosta bitan zaočiti jer 70. godine poslije Krista je po proroštvu gospoda Isusa Krista uništen Jeruzalem. Dakle, to je bilo inače i područje na kojemu je djelovao gospodin Isus Krista. Mnogi događaje koji su i zapisani u svetomu pismu, u evanđeljima, dakle, nam opisuju momente koji su se dogodili na Galilejskom jezeru. I e, mnogi učenici su dolazili iz tog kraja. Ovaj zapis koji smo danas čitali e, svjedočanstvo je susreta koje je Isus imao nakon uskrsnuća sa svojim učenicima. Naime, u Evanđelju po Mateju 28. poglavlju zapisano je da je gospodin Isus Krist nakon što je uskrsnuo i susreo se sa ženama ali i sa učenicima kada se susreo sa Marijom Magdalenom i ostalim ženama, dao jasan naputak kako učenici trebaju otići u Galileju i da će se i tamo sa njima susresti. Evanđelista Ivan nam kaže da je ovo bio treći susret koji Isus imao nakon svoga uskrsnuća. Znamo na temelju povijesnih zapisa kako je Isus nakon svog uskrsnuća u periodu 40 dana poslije uskrsnuća na više mjesta većem broju ljudi se ukazivao. Ukazanje nije bilo ukazanje nekakvog imaginarnog duha, nego je to bilo stvarno istinito ukazanje. A kada govorimo već o usazanju Isusa Krista, onda nam riječ Božja jasno i nedvosmisleno kaže kako je Isus stvarno uskrsnuo i njegovo tijelo je bilo promjenjene, ali ipak fizičke, svoje vrstno fizičke substancije. Ovo vidimo i upravo i u ovom zapisu, a čitali smo to sam na ovaj na samom danu uskrsnuća kada smo i sjedočili onome susretu koji je došao kasnije ne odma na sam dan uskrsnuća, ali Isus imao sa svojim učenicima, a znamo da je su žene jednostavno imale priliku dotaknuti Isusa, a i neki od njegovih učenika. Dakle govorimo o stvarnom uskrsnuću govorimo o promijenjenom Kristovom tijelu. Dakle, Isus je naložio svojim učenicima da odu u Galileju i tamo im je obećao kako će biti sa njima. U tom periodu od tih 40 dana, a to možemo i ovdje uočiti u ovom biblijskom zapisu, Isus je poučavao o po Kraljestvu Nebeskom. Odnosno, ono što je već navještao za vrijeme svoje zemaljske službe, možemo reći da je malo prodobljivao tijekom tog vremenskog perioda od 40 dana poslije uskrsa. Sedmorica učenika su ovdje zapisana kao svjedoci, kao oni koji su tamo bili. To je bio Petar, Šimon, Toma, Natanael, Andrija, Ivan i dvojica učenika za koje ne znamo kako su se zvali po imenu. Ali nam evanđelista spominje da su i oni bili tamo nazočni. Dakle, učenici su otišli uh, na, uh, u Galileju i jednom prilikom dok su bili tamo, dakle, odlučili su uh, loviti ribu. Evanđelski zapis smo čitali, pa ga ja sam ne želim prepričavati, možemo ga ponovo u svomu domu pročitati, ali ono što možemo iščistati iz tog evanđelskog zapisa je to kako, iako su cijelu noć ovaj, lovili ribu, nisu ulovili ništa. Međutim, nakon što su Čuli i prepoznali gospoda, čuli njegov glas, on im je dao naredbu, se nalaze na obali, i rekao im je da baca mrežu sa druge strane. I nakon što su poslušali gospoda Isusa Krista, vidimo kako su lovile veliko mnoštvo riba. Ovdje se čak spominje, taj broj 153, što kada se uzme povijesni konteksti, ako se zna otprilike kako su te njihove koće izgledale i mreže, onda se zna da stoji zapravo stvarno velika količina riba. Dakle, ovdje se ne radi o ilustraciji usporedbi ili priči, nego nam evanđelski zapis daje naslutiti kako je to svjedočanstvo događaja. I dakle, u mome srcu ne postoji sumnja da li je to se dogodilo, nego želimo iz, u nastavku današnje propovijedi iščitati određene poruke. Dakle, iz tog povijesnog konteksta događa koji se zbio, koji su ovi učenici imali sa Isusom, želimo iščutati određene poruke koje su upučene nama za ljude današnjeg vremena. Dakle. Ono što bi želili istaknuti baš je povezano sa ovom činjenicom da su učenici čuli i poslušali Isusovu zapovjed. I upravo kada su poslušali Isusovu zapovjed, a nakon cijelonočnog borbe da uhlove nešto, bez uspjeha naravno, doživjeli su Boži blagoslov. Svakako od ovdje stoji jedna duboka duhovna poruka. Ta poruka je relativno jednostavna, ali jasna, a tako teško spravedljiva u život. Naime, riječ Božja nam nedvosmisleno želi sugerirati kako poslušnost Isusu Kristu i njegovim riječima je put blagostavljen i sretan život. Vidite, jedan od razloga zbog kojih su Evanđelja zapisana, ta je kako bi nam ona bila trajno svjedočanstvo o životu, nauku Gospoda Isusa Krista. Evanđelja su najtočniji, najprecizniji, najbolji, najjasniji, najsveobuhvatniji izričaj onoga tko je Isus bio i što je on bio. A ujedno tamo je i zapisano što Isus želi od svih onih koji slijede njegov put. Ali tu pronalazimo i opća načela koja su dobra i za, čak i možemo reći za ljude koji nisu vjernici ako ih primjenjuju da imaju određeni uspjeh i sreću u životu. Dakle, ovdje nam evanđelista želi jasno poručiti kako poslušnost glasu Božjemu je temelj sretnog života. Takako dakle, možemo dalje razmišljati i postavljati pitanje pa na koji način i kako mi danas možemo čuti glas Božje? Mi uvijek ističemo važnost čitanja evanđelja. Evanđelja su riječ Božja. Kada čitamo evanđelske zapise, onda možemo razumjeti i shvatiti volju Božju. Čitanje, promišljanje evanđelskih zapisa donosi blagoslov u čovjekov život. Božemo sa sigurnošću reći kako je to taj glas Boži o kojem mi govorimo. Promišljanje nad evanđeljima u našemu srcu donosi takvu vrstu stanja koje je blagoslovljeno, a oživljeno je podjelovanju Duha Svetoga. Naglašavamo važnost i potrebu da se u svakodnevnom životu otvore stranice Svetoga pisma i promisle. Svakako da to nije dovoljno. Jer ako se riječ Božja ne čita u sklopu zajednice na kršćanskom bogoštobju, onda je to samo jedna dimenzija. Prema tomu osobna pobožnost i onda ona u sklopu zajednice vjernika je cjelovitna pobožnost. Ako imamo samo jedno ili samo drugo, nemamo cjelovitu pobožnost. A ako imamo i jedno i drugo, onda imamo cjelovitu pobožnost, blagoslovljen život ispunjen srećom, radošću i mirom. Vidite, ovi učenici su bili spremni poslušati Isusa Krista. I mi smo pozvani čuti, slušati i poslušati glas Isusa Krista, otvoriti svoje srce i um za njega, odnosno za Boga. I kada to činimo, i ako to činimo onda imamo radostan, sretan i osmislen život. Koji unatoč različitim životnim neprilikama može biti takav kako smo ga sada opisali. Upravo je i to smisao vjere, da nam i u teškim životnim situacijama bude poput sidra, kao što je sidro brodu, tako je i vjera svima onima koji su vjernici. Svoje sidro koje pomaže da u teškim životnim situacijama Jednostavno ne odemo na pučinu života i izgubimo se. Potrebno je uočiti ovaj sljedeći zapis koji je vidljiv od 15. redka pa nadalje. Naime, ovdje gospoden Isus Krist vodi razgovor sa Šimonom Petrom. Taj zapis je jedan od najintimnijih, najzanimljivijih, vrlo emotivnih zapisa, izuzetno poticajnih zapisa u evanđeljima. Nema ima ovdje gospodin Isus Hrist tri puta pita Petra da li ga voli. Na to mu Petar odgovara tri puta da ga voli, ali treći puta se je ražalostio. I u tom svom trećem odgovoru na isto pitanje, on mu nekako svoju dušu u potpunosti otvara i sve podređuje njemu. Dakle, prvo pitanje je zašto je uopće Isus tri puta pita Petra? Mi dobro znamo odgovor na to pitanje. Petar je tijekom Isusovog uhićenja njega tri puta i zatajio. a ovdje mu je uskrsle gospodin Isus Krist mogućio da ga tri puta potvrdi u svom životu. Koliko puta se je i nama dogodilo da smo možda zatajali gospoda Isusa Krista? Možda smo se nekad i postidili što smo vjernici. Možda nam se nekada čini da nam je vjera preveliko breme. Na neki način... Bili smo u sličnoj situaciji kao što je bio i Petar kada je zatajao gospodina Jesusa Krista. Neki ljudi shvate pouku pa se iskreno Bogu pokaju i onda stanu na svojim stajalištima i idu dalje. Neki se povuku ili ih je sram Boga. Ali ovaj zapis je baš zbog toga zanimljiv. On nam naime jasno svjedoči istinsku pravu narav Božju. Bog sve zna. Bog zna da smo ga puno puta zatajili. Pa čak i zanijekali, odbacali možda. Ali Bog je spreman pokazati svoju ljubav. I ne samo to, ovdje vidimo da je Petru bilo ponuđeno čak i vodstvo. A zašto je Petru bilo ponuđeno vodstvo? Zašto je Bog, evo ovome čovjeku koji ga je čak nekoliko puta zanijekao, bio spreman dati drugu šansu? Kada iščitamo evanđelske zapise, možemo očiti kako je Petar... Izuzetno zanimljiva osoba. Naime, on je bio nesavršen, ali predan Bogu. On je bio griješan, ali spreman se pokajati. Petar je bio brzo plet, ali voljan popraviti svoje pogreške. Petar je bio tako čovječan, a opet tako svet i tako velik. Vidite, kada isčitamo zapise koji nam svjedoče o naravi ovog apostola, onda možemo se mi u mnogo čemu s njim identificirati. Ne samo po ovoj činjenici da smo možda imi više puta u svom životu se posramili gospoda, nego evo i zbog ovih karakteristika koje smo sada opisali. Vidite, taj takav čovjek ima jednu veliku i važnu karakternu osobinu. I ta karakterna osobina ga je učinila velikim, pa možemo reći i za nas velikim, iako ga ne slavimo neštujem ili ovako nešto, ali velikim uzorom i za nas. Njegova je najme tajna predanost i bezujetna ljubav Bogu, te izgradnja i služba crkvi. On je volio Boga. Njemu je Bog bio na prvom mjestu. On je bio čovjek koji s Bogom hodio. Nije bio savršen, ali je bio čovjek vjera. U njegovom srcu bila je želja da se Božje kraljestvo gravi. Da se crkva Božja promiče. Da se interesi Božjega kraljestva slave na zemlji i promoviraju. Zbog toga je Petar, iako je ovakav kakav je nesavršen, bio velik. Zbog toga Petar može biti i nama, Primjer. ne onim lošim stvarima o kojima smo malo čas govorili, nego u svim onim dobrim stvarima koji nastupaju iza onoga ali. Dakle, govorimo o predanosti Bogu, o spremnosti na pokajanje, o voljnosti popraviti pogreške, o toj želi da se bude svet, odnosno podređen, živi s Bogom. I zbog tih karakteristika ovaj čovjek je i nama uzor. Taj zapis razgovora koji je Isus imao s Petrom na Tiberijatskom jezeru nije slučajno ovdje u Evanđeljima. On je zapisan baš zbog toga što je to jedno trajno svjedočanstvo velike Božje ljubavi koja nam jasno i nedvosmisleno poručuje kako Bog voli sve ljude. Ima otvoreno srce Božje za svakoga čovjeka. Bog je spreman oprostiti svima sve. Ukoliko su spremni oni koji su to učinili, doći pod Kristov križ. Čuti glas Boži, prepoznati ga i otvoriti se za Boga. Ovi učenici su se susretali sa Isusom Kristom i slušali su njegove riječi. Oni su se susretali sa njim zbog toga što su bili spremni slijediti Isusa Krista. Pa i mi se možemo sa Isusom susretati. Naše Tiberijatsko more ili Galilejsko jezero je ovo mjesto u kojemu živimo. U tom mjestu mi imamo taj susret i možemo se susretiti sa uskrslim gospodinom Isusom Kristom. Istina ne na ovakav isti način, niti to treba očekivati, ali po duhu svetomu Bog živi u našim srcima. I tamo gdje živa vjera, tamo je djelovanje Božjega duha, duha svetoga. Ovaj zapis koji nam govori i o tom razgovoru koji je imao sa Petrom jasno nam svjedoči kako uvijek iskreno, jedano, dosljedno treba biti u upromican Božjega interesa, Božjega kraljevstva, biti spreman ići do krajnih granica da se slavi ime Božje. Završni reci koji su nam zapisane u 25. stihu nam svjedaće o tomu kako Isus učinio mnoga druga djela. Evanđelista kaže kada bi se to potanko popisalo, vjerojatno ne bi stale ni u sve knjige ovoga svijeta ono što Isus učinio. Te nam ova evanđelista želi sugerirati kako je Isus činio mnoga druga dijela i čudesa, znake, davoj mnoge pouke, koja nisu uvrštena u Evanđelja. Ali u 20. poglavlju, 30. redku, odnosno 31. redku, on je poručio sljedeće, kada govori o tim znacima i onome što je zapisano u Evanđeljima, kaže, a ova su zapisana da vjerujete kako je Isus, Mesija, Sin Boži i da vjerujući imate život u njegovom imenu. Što se zapravo želi tim sugerirati? Što mi želimo s tim reći? Želimo reći kako ono što je zapisano u evanželjima je dovoljno da mi shvatimo i spoznamo ko je i kakav je Bog. Evo, iščitavajući ovo što smo danas imali priliku čitati i slušati, na, čemu, na temelju čega i govorimo, vidimo jasnu narav svemogućeg gospodina Boga. On voli čovjeka, ljude poziva k sebi, i ono što je bitno, razumije sve naše slabosti. Baš ta činjenica nas potiče da živimo je. Ali nam zapravo govori o tomu kako, iako nismo savršeni, voljeni smo i prihvaćeni od Boga, koji je izvor radosti, nade, sreće i mira. Ovaj evanđelski zapis evanđelja po Ivanu 21. poglavlje Trajno je i jasno svjedočanstvo baš u ovom posljeuskrsnom vremenu koji nam govori o svim onim važnim događajima, porukama i podukama koje Isus davao, ne bi li ono što je On govorio i činio nama bilo o presvjedočenju kako je Bog živ, kako je On iznad svega, kako je On stvoritelj svega kako je pun ljubavi, dobrote i milosti. I spreman šut čovjeka s razgovarati i voditi da. Evo, s tim poticaj, tim poticajem vjere mi zaključujemo današnju propovijed. A neka naša molitva Bogu bude usmjerena u pravcu da ono što je on tada radio i danas u skladu sa svojom voljom, po duhu svom u svetom učini i u našim životima. Amen.